Сила и живот, том втори Отдайте Божието Богу Беседа от 31 декември, 1916 г. град София Отдайте Божието Богу Тога си им каза, като е тъй, отдавайте кесаревите кесарио, а Божиите Богу. И като чуха, зачудиха се и оставиха го, и отидоха си.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 Огърлицата на врата това е любовта. Диадемата на главата това е мъдростта. Гривната на ръката и на крака това е добродетелта. В Румъния някои жени носят часовници на краката си, за да види колко е часът, тя повдига крака си. Мнозина се шокират от това. Казвам: отдайте кесеравото кесарю. На земята сте. Това изисква земния живот.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 Докато сте на земята, мислете и работете, за да разрешите правилно въпросите на живота. Когато Бог изпъди човека от рая остави вън един ангел да пази. Какво пазеше ангелът? Разумността на човека, т.е. божественото начало. Разумността остана в рая. Змията излъга Ева и тя яде от забранения плод, после даде и на Адама да яде. Тогава Бог ги изпади от рая и каза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 На тръгване за нивата, селенинът казал Божичко. Целият ден работил, орал с воловец се сял и като се върнал у дома си, седнал да си почини и пак казал Божичко. Отчелникът се върнат при светията да каже какво е видял в селото. Какво научи? Нищо особено. Видях един селенин, който два пъти през деня изговори думата Божичко. След това светията дал на учелника едно кандило, пълно с дървено масло и му казал,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 И взема. Той ще вземе детето на една майка, но след една две години ще и даде друго. По-добро дете Някой мъж бие жена си. Бог ще вземе този мъж и ще и даде друг. По-добър от първия. Тъй, щото, когато Бог вземе нещо от вас, не съжалявайте. Той е все благ, справедлив и милостив. В замяна на това, което е взел, ще ви даде нещо по-добро. В това отношение Господ е пример на даване. Христос казва Така да просветнат делата ви, че който ви виде, да прославя Отца вашего. Защо сега светът не се е оправил? Защото вашите дела не прославят Господа Отговорността за това лежи върху учените и духовните хора. Много учени има на земята, които на Небето не са учени, много светии има на земята, които на Небето не са свети. Много благородни хора има на земята, които на Небето не са благородни.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 Това значи, изпълнете длъжността си и към Бога. Ако не изпълните задълженията си към Бога, ще приличите на ония американец, който живял само за пари, но като дошъл часът за ония свят, съзнал положението си и казал на синовете си. Не следвайте моя пример, аз живях само за богатство и на ония свят не разчитам на никого. Затова торете съндъка ми от всичките видове пари, да но и там ми помогнат. Като отишъл на ония свят, скоро усетил глад и спрял пред един бюфет, където имал печени кокошки, риби, плодове. Той е попитал, колко струва кокошката. Едно рубче. Тук всичко е по едно рубче. Добре, ще бъде. Стая ефтиния лесно, ще се мине. Извади от 20 двадесет лева, срещу които поиска от всичко. Тук тия пари не вървят. Разменната монета при нас е рубчето. Богаташът веднага отишъл при синовец си и ми казал. Тук вървят само рубчета. Претете ми една турба от тях. Получил рубчета и е отишъл да си купи нещо от бюфета. Тук такива рубчета не вървят, и е път го изпадили. Отдайте кесаревото кесарел, а Божието Бого. Само така човек ще се освободи от страданието. Всеки, който заминава за другия свят, не страда. Важно е, че трябва да се живее. Как трябва да се живее? Разумно. Някой се гневи за нищо и за никакво. Вземете пример от слънцето.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 Щом видите това желание на Христа, вие веднага се противопоставяте и запушвате извора. И в края на краищата вие се задоволявате с малките рекички, които се следат в една по-голяма и казвате – достатъчно съм голям. Голям си, но мътен. По-добре бъде малък, но чист извор, отколкото голям и мътен. Той е пътят, който води към Царството Божие. Правете свободен избори, сами решавайте, голям извор ли да бъдете, но мътен –